Aku bersaksi bahawa tiada Allah yang berhak atas nama Allah, dan tiada yang berhak atas nama-Nya selain Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Aku bersaksi bahawa tiada Allah yang berhak atas nama Allah, dan tiada wa'uhibukum fillah Alhamdulillah summa alhamdulillah ikhutul iman alhamdulillah kita boleh sambung majlis ta'lim ini alhamdulillah kita buku kita ini mencetak generasi Rabbani mencetak generasi Rabbani mungkin antum masih ingat apa makna perkataan Rabbani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 Alhamdulillahi rabbil, alhamdulillahi rabbil Nas Dia boleh kata Alhamdulillahi Rabbil Malaikati Wal Jan Dia boleh kata Segala puji bagi Allah Tuhan yang Tuhan yang memiliki malaikat dan jin-jin Dia boleh kata Alhamdulillahi Rabbil Samawati Wal Ardi Wa Ma Bainahuma Ayat itu boleh datang begitu tak salah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 dan dia apa? dan dia adalah Sayyid dia Sayyid orang Arab panggil Sayyid, Sayyid kan? Tuan, lah. Tuan. saya dulu dia, dia, dia, dia hantar surat Sayyid Abdul Halim, oh Sayyid juga mama ni <laughs> dia bersayid maksud dia, surat ni ditujukan kepada si penama tu lah kalau Sayyid di, di tempat tempat kita ni, bila kata Sayyid tu keturunan Arab di sisi Arab tu, bila kata Sayyid belum tentu keturunan Rasulullah lagi panggilan hormat Encik Tuan panggil Syed Habib Habib tak ada apa-apa orang yang dikasihi kalau belah Yaman, Ustaz dia tak panggil Ustaz dia kata Habib kawan saya Yaman, dia kata Habib Abdul Halim oh saya kata Habib juga aku <laughs> Habib orang yang dikasihi kita pergi sebelah Thailand dia panggil kita Baba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 semua satu dawa Datang hadis muslim Nabi pula cerita tentang Yutubi'ul maid salasah ahluhu Wa maluhu wa amaluhu Fayarji'i thnan wa yabakawahid Nabi kata mayat itu akan diikuti Oleh tiga perkara Dua daripada tiga Takat atas mulut kubuk aja. Satu akan bersama dengan dia Nabi kata keluarganya, hartanya Dan amalannya Adapun Nabi kata hartanya dan keluarganya Takat atas kubuk aja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 Antum, kita sedang kita tak sedang Kita baca buku ni Daripada bila bulan posar baru ni kita baca kan Dalam kuliah as kita Sampai muka surat 140 dah kita tu sedak, tak sedak Maknanya cara sedak, tak sedak tu Sambil kuliah, sambil lena tu Nama sedak, tak sedak Kuliah lena, ustaz melambat Ustaz melambat, ustaz melambat Sedak, tak sedak, muka surat 140 Sedak, tak muka surat 140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 apa murabbi murabbi in inggris what we say educate huh? okay. educate oh baru dengar ni nak kena tulis ni <laughs> educate eh? ha, kita pen... yang duk panggil lecture lecture tu dia lah lah ha, pendidik lah kita sebagai pendidik betul ya eh, nak tanam pokok pun kena sabak tapi ikhwan yang kita nak jaga ni apa dia hati manusia. Persetui Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahawa sesiapa ini dalam kitab dia Madarij salikin kata Imam Ibnu Qayyim dia mati pada tahun 751 Hijrah kata Imam Ibnu Qayyim sesiapa sesiapa yang boleh merawat hatinya sesiapa yang boleh merawat hatinya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 dan kata Imam Ibn Qaim ubat dan penawar yang paling besar yang kalau ubat ni tak ada lah ubat lain berbuah dalam hati hati tak akan jadi elok ubat yang paling besar yang kerana ubat ini para rasul mati adalah tawheed kepada Allah karena itu Allah berfirman dalam suratul Nahli walakad ba'athna في كل امه رسولا ان اعبد kami hantar tiap-tiap umat itu rasul untuk apa an mengajar umat itu abdi diri pada Allah tauhid kepada Allah Allah Subhanahu wa taala send messenger to us betul bahasa tu ah ha? hati kan main-main itu hikmah main lambat <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala send messenger Rasulullah to us why to teach us how to worship Allah worship ke worship. Worship. worship worship worship kan? Worship. Allah hantar Rasul yang untuk ajak kita bagaimana ibadat kepada Allah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 Qad afal lah haman zakka ha. Qad afal lah Sambungan dia. Wqad khabaman tu perikisal loh. Ha. Tu perikisal. Lagi satu ayat. Qad afal lah Ada bukan dalam surah Sabihis Qad afal lah haman tazka wazka rasma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 dia akan lihat untung dengan apa zakah zakah zakah bersihkan dia bersihkan dia dalam surah sabihi tadi kata bersih macam mana wazkaras <tik> marabihi fassalla bersih sampai panggil jiwa dia boleh ingat kepada Allah dan dia dia boleh sujud kepada Allah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 Laduni dalam bahasa Quran dalam suratul Kahfi wahyu. Habis macam mana kita kalau Tuhan nak baik Tuhan bagi kita faham agama? Nabi sebut mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi. tariqan ila aljannah. Proses dia. Proses dia kita kena duduk belajar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 Antum baca apa ketiga keluar tandas? Ini apa kisah okay, apa dia? Ghufra ghufranaka. Itu sependek-pendek doa kan? Ghufranaka. So, so am ask you another question. Apa makna ghufranaka? Ghufranaka ada perkataan-nya ghafarah. Ampun dosa. Antum masuk tandas Adakah berdosa? Orang puteri panggil dosa apa? Sin Sin Antum masuk tandas sikit perut Lari-lari-lari-lari tendang pintu. Syarat kita lah Duduk satu rokok oh. Lepas tu dia habis kata hajat semua Antum keluar daripada tandas Bila Antum keluar daripada tandas Antum kataku frana, ya Allah ampunkanlah aku. Okey sekarang, sekarang saya bagi pada antum, I give you ten saat, saat. Orang panggil apa? Second. I give you ten second. Please close your eyes. Give me the answer, answer. Give me the answer. Kenapa bila antum keluar daripada bertanda antum minta ampun kepada Allah? Masuk akeh ya. Para ulama' tak dapat mencari jawapan Yang tepat Andaian banyak Saya akan sebut satu daripada andaian Jawapan yang tepat tak dapat Itu masuk tandas Yang paling sinonimnya Keluar, keluar tanda Alhamdulillah <laughs> Tadi kita sebelum masuk tanda Mata jadi macam ikan sepat tak nampak apa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 kalau antum, kita baca senarai kehidupan para sahabat. Kita tak jumpa jawapan dia. Para ulama' kemudian baru bercakap. Kenapa Nabi sebut gufranak. Kemungkinan. Kemungkinan. Tapi yang tepatnya kita baca kerana itiba' sunnah. Kan? Baru ulama' bincang. Kenapa Rasulullah bila dia masuk tandas, dia keluar, dia kata gufranak. Ya Allah ampun kalah aku. Sebab...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 Nabi tidur sebelah kanan tak tahu zaman hari itu saintifik-saintifik ni <laughs> tak main lagi hari ni orang bincang tentang bagaimana jantung perusaha darah hantar ke otak tarik mereka buah pinggang kedabang-kedabuk dulu mana ada tetapi mereka Quran sebut dalam ayat seratih surah taubah tentang mereka itu sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar Allah suruh kita meneladani iman dan cara mereka menerima Rasulullah Allah suruh kita tiru mereka sebiji Quran kata walladzina tabauhum biihsanan dan orang yang datang kemudian mengikut muhajirin dan ansar dengan cara yang cukup baik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 sampai cikgu panggil betul tak? Cikgu panggil anak paksan kita. Anak paksan kita nama apa? Razali. Sazali. Panggil, bagi tahu kata dia corak dakwat dekat cikgu dia. Oh, sibuk, gerbang, debung, gerbang, debung begitu begini sibuk. Satu hari dalam kepenatan dia sibuk dengan badan dah habis dah tenaga. Bawa kereta nak balik, dapat call daripada sekolah. Cikgu panggil, suruh mai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 dia tak mau tengok muka anak dia dia tak mau cakap apa dengan anak dia pegang tangan anak campak dalam kereta ambil baju berdalam beg balik masuk dalam kereta pecut kereta selaju-lajunya masuk dalam satu hutan ada satu mahat tahfiz ambil anak pergi lepas situ dia kata from now from now dia kata hang takkan tengok dah muka aku campak anak dah situ dia bagi tahu dekat pengetua sekolah tiap-tiap bulan dia akan pergi ke sekolah bayar yuran sekolah tapi dia tak akan tengok muka anak dia sekali-kali berapa lama benda ni berjalan ikhwan ya 9 bulan ke 10 bulan udaysyah oh, udaysyah right, right. ini bukan sahih bukhari dah jangan <laughs> <Saya. laughs> ini bukan sahih bukhari saya pun bini duk bagi cerita tadi kan ah bini memangnya ni baca hadis apa Abu Hurairah kata dah tak dah dia just, jangan buat serius sangat dia enggak ada dia semua buah main lambat ha. <laughs> tapi ada kena mengena dengan kita nanti saya nak kaitkan tamana kena mengena dengan tajuk kita dalam belah anak-anak ni kan tajuk bulan randu kampung pi bayar yuran randu kampung bayar yuran saya ingat dalam bini saya kat tadi dalam 8 ke 9 bulan dia pergi bayar yuran macam biasa cikgu sekat cikgu blok dia ustaz kata tak mahu ke tengok anak di mulut anak ni selalu dia sebut ayah dia ayah dia ayah dia Dia kata kat cikgu dia kata ustaz saya akan bayar yuran macam biasa tapi saya tak nak rasa apa perlu saya tengok muka dia Oh, Desha. Desha. dia pun nak balik ustaz tu kata kat dia ustaz tu kata tak mahu tengok ke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 Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma dia sangat membentuk saksia insan Apa yang kita niatkan kepada Tuhan bila kita dapat anak Nabi Ibrahim dia doa dia rabbi habli minas salihi. Ya Allah bagi pada aku anak yang soleh itu niat dia Dan Quran kata hadis kata wa innamal likulli mri'in manawa kamu akan lihat buah daripada niat kamu itu iman di dunia iman di akhirat tang tengok tengok faman ya'mal misqala darratin khairan yarahu kamu niat kecil ke kamu niat besar ke kebaikan tu kecil ke kebaikan tu besarkah kamu akan tengok lagi kamu akan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 kita kena ajak anak kita lagu tu. Jangan bagi tahu dia budak dia tak tahu apa. Jangan bagi tahu lagu tu. Seolah-olah yang nabi ajak tu nabi tak tahu budak ni tak erti kena diajar macam tu. Jangan menggunakan ungkapan awak lebih tahu dunia pendidikan daripada rasul yang Tuhan utuskan kepada awak. Jangan cuba bagi tahu. Dengan signal apa pun jangan cuba bagi tahu. Kalau nabi kata umur 10 tahun pisah tempat tidur, you kena pisah tempat tidur.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 dia tak tahu tak boleh pisin. dia tak tahu kata kita baca Quran kawan tu duduk semayang suara Quran tak boleh ganggu terdengar kawan tu kalau suara Quran tak boleh ganggu terdengar kawan tu suara melompat boleh ganggu dia tak tahu pasal apa dia tak tahu kita tak beritahu kita pula pergi buat satu di belakang tu sah untuk kanak-kanak oh budak ni cerdik dia panggil kawan dia Ai. dia panggil ipin ipin, maipin ni ada sah kita kan ni dia tulis sah kanak-kanak dia tolong tambah main saja jadilah sah kanak-kanak main dia melompat mujuk masjid ni konkrit itu problem mak ayah antar harap budak 10 tahun tahu adat masjid mana dia tahu dia tak tahu apa ya khawat mak ayah dia so mak ayah please apa yang mesti dia masuk tandas dia duduk basuh najis dia beritahu kat dia abang dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili, Nabi ajak bagaimana bersuci itu tanda suci, hilang reh dia, hilang to'nuhu warehuhu, walauhu. Nabi Umar Al-Bahili bagi tahu bila kita bersuci, mestilah naji itu hilang warnanya, rasanya dan baunya. Bagi tahu kat dia, pasal ni khazanah pendidikan yang Nabi tinggalkan anak-anak kita ya, kawan. Dia tak tahu bau macam mana, abang bau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 Berapa banyak anak kita yang kawan khonok 10 tahun 11 tahun bulan puasa masuk tak ada yang kita tahu pasal dia riau di belakang Tu imam duk baca, aku sikit perut, dia baca alhaqu mutakatsir hatta zurtumul maqabir oi ya ku sik perut dia kawan-kawan dia dia lari masuk banjo dia kata aku aku dah berak dah tadi tapi air tak ada aku tinggal kata sia Kita sebagai mak ayah kita kata apa budak-budak how dare you you say budak-budak anak awak tak berdosa tapi pendidikan tu awak tahu dah awak tahu dah pendidikan tu Pakai tahu pada anak-anak kita masuk dalam masjid walaupun tak masuk waktu lagi abang kena sembahyang dua rekat tahiyah tu dalam masjid oh saya abang pun dia, dia, dia, dia, dia tak boleh tahu lagi usah dia kecil berapa kecil anak am ada dua kilo kita cerita anak, kita cerdik dengan orang tapi memang agama, kita kemetodkan kepala otak dah kita donatkan pemikiran dia salah ya kawan bukan kita dera anak kita dia kena tahu pendidikan yang Nabi tinggal pada antum I'm to'n bayang surah tu Luqman apa Luqman kata ya bunaya la tushriq billah berapa umur anak dia? berapa umur anak Uqman? bukan lima belas, bukan enam belas gulam ni, gulam ni macam duk lari tu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 tambah kita mendidik orang duk bagi tau duk bagi tau duk bagi tau waktu orang tak dengar satu hari kita faedah kalau orang pulau pinang kata apa dia kubur hang jaga sendirilah larat aku nak jaga betul ikhwan dalam dunia mendidik ni dalam jiwa kita ni dia kena ada rahmah yang besar kena ada rahmat kasih sayang kita dalam keluarga berkawan kalau kita tak ada rahmat kasih sayang dalam kawan dia orang kata kita tak very particular buat bahasa saya ya. Ya, kita tak perhatin kawan demam sesemua tak mai lama kita tak jumpa dia seminggu lah dia sendiri habang dia kata aku demam seminggu luar demam ke? kita kita tak boleh jadi orang yang akrab dalam hidup Nabi... Ikhwan dalam hidup Nabi... Nabi suka pegang orang. Pegang... Bawa orang. Nabi suka buat benda tu, ikhwan. Bila orang sakit... Nabi tak... Ya Nabi... Dalam kes berubat... Nabi akan... Sebut nama satu orang. Seperti Ibnu Hajar Asqalani... Sebut dalam Fathul Bari. Ada orang terkenal dengan dunia perubatan. Nabi kata... Tanya dia ubat apa. Mana Ubat-ubat kampung ni... Bolehlah pakai selagi tak ada ganja tak ada dadah tu boleh pakailah. Betul. Petua-petua orang akak kayu makan boleh. Tapi bila Nabi pergi ziarah dalam hadis at-Tirmizi hadis Anas bin Malik, "Dakhaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku masuk dengan Nabi, jumpa satu orang shabbun, satu anak muda. Dia dikatakan dalam keadaan macam sakit, macam nak mati.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 kita pegang orang tu kerap sehari 70 kali itu melampau lah rulu nama dia sampai satu hari 70 kali sifat kasih sayang tu boleh mat yang ni dunia lah hak ni dunia motivasi itu dia punya hal lah tapi sebelum dunia hari ni bercakap hal pegang memegang Rasulullah telah buat benda itu dan dunia tak boleh faham sampai hari ni dunia baru faham pasal tu ya beriman kita kepada Allah dan Rasul ni penting la'arai ba'fihi hudallil mutaqib bila Quran kata kepada kita وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ Ya kita kata Memang Allah utuskan dia رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ Rahmat dulu, dulu tak ada jawapan Loh. Nabi makan dengan para sahabat Jatuh lalat satu Nabi reja masuk lalat tu Nabi angkat Nabi buang. Ayak ni Nabi minum orang, orang Arab yang apa? ghani ni Yang kaya-kaya ni Duk buat geli-geliman Iii Iii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 Asas dia ikhwan betul asas dia. tak boleh shock dengan Rasulullah. Jadi ayat, imam baca surah apa? Jadi surah apa? Yang kedua, rekah yang kedua. Menari ayat itu ikhwan. Ya, yang pertama tadi surah tolak kan? Rekah yang kedua. Serta so, lah juga lah. Ini untung jadi hafiz Quran. Rugi jadi mangkuk lagu ni. Lagu ni kira mangkuk ah tak tahu surah apa mangkuk ah. Tapi menarik ikhwan adalah ayat cerita imam baca Allah sebut tentang ada satu benda Tuhan nak bagi tahu pada hamba-hamba dia. Ada satu benda Tuhan nak hamba dia tahu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 tak pernah tengok-menengok biasa betulkan biasa sos yang Nabi betulkan orang cakap silap dalam hadis muslim Auf bin Malik berkelaih dengan Khalid bin Walid depan rumah Nabi Nabi keluar Nabi keluar-keluar Khalid tengah pegang kola baju Auf bin Malik Nabi kata apa pasal? tak, dia kata tengok kola Yaman cantik kan? Eh. nak buat baju lepas lah, tu Nabi kata dekat orang tembirang lah kat aku jangan memencela dak menghina dak Kok nabi nak kritik hangpa ni memanglah bangsa hangpa ni macam ni inilah inilah petanda hangpa ni asal tak ada Islam bila Islam mah susah nak ajar hangpa tapi tak celah ya ikhwan demi Allah nabi tak celah mendidik bukan makna mencela dan mencela bukan makna mendidik apa lah mau dia tak guna tu mencela dan mendidik jangan kita ta'arihkan sebagai menjelah tapi marah Nabi akan marah dalam kek yang pecut marah Habsah Habsah dengan Habsah dengan Aisyah dalam surah Tahrim cerita dalam ibnu Qasir masa dia lalu surah Tahrim dia bawa hadis ni orang datang rumah Nabi Aisyah pun nak buat makan Habsah pun nak buat makan jadi antara Habsah dengan Aisyah ni challenge siapa siap awal siapa menu dia siap awal, hantar dulu dalam Habsah siap awal nak bagi makan Nabi dengan camu Allah Aisyah kata macam mana ni bila Habsah hantar makan nak bagi tetamu Aisyah kata dekat jariah dia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 Kan Nabi mendidik bila subuh satu nama ya Rasulullah orang ni jahat Nabi terdatang Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Hidayalah kaum aku dia pat tak tahu ya Allah. Ikhwan satu orang benci dengan kita kita benci dengan dia kita nak minta hidayah pada dia senanglah kalau kita tak ada rahmah dalam hati. Kita tak kenal pun dia cuma dia hon kereta kita kat belakang on jalan highway. Kita beroleh-oleh dah je rupanya tanda kiamat Besok dah keluar lah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 nak jadi Islam minta dah berzina satu dosa minta izin pula orang hajar orang kau ni Apa Nabi kata ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad Apa Nabi kata sukakah kamu kalau mak kamu dizina orang suka kamu kalau saudara kamu dizina orang isteri kamu dizina orang tak suka Nabi tanda tangan Allahumma ahsin Allahumma ahsin farjahu wa tahir qalbahu Ya Allah Ya Allah pelihara lah kemaluan dia dan bersihkanlah hati dia benar ni tak boleh datang ya khuan, kalau jiwa kita benci kepada orang duduk depan kita kalau anak kita sekalipun kita benci ya khuan apa kita nak kata pada dia tak apalah, ha, kalau kalau orang utara kan, anak perlingkup ke anak mampu ke, anak hidup ke, macam ni apa saya Palingguk pegang Kita tak boleh dah nak kata Ya Allah nak aku hidayah Tak boleh kata ya kawan Jiwa kita benci Ini orang datang minta izin Zina ya kawan Dalam Riyadu Salihin Hadimah Muslim Dalam bak menutup aib orang Dalam bak taubat pun ada Ya Rasulullah Saya berzina ya Rasulullah saya berzina ya rasulullah Nabi kata apa abi ke junun atashrabul khamr hang gila am minum ngadeleh itu dak zina itu saya zina nabi kata dak hang pegang aja perempuan tu ya rasulullah takkan pegang dengan zina saya tak tahu nabi kata dak hang peluk aja dia dak dia kata dak nabi kata dak hang cium dia Ya Rasulullah dah saya zina Nabi kita stop Orang duk azan Kebetulan orang azan asa Kita stop Diam Semayang habis semua Dia ulang lagi sekali Nabi bacakan ayat Daripada surah Hud Innal hasanati yudhibna sayyat Nabi kata, Han tak tahu ke Tuhan berfirman, sesungguhnya kebaikan menghapuskan kejahatan. Bukankah han semayang dengan aku satu kebaikan, dosa han Tuhan ampun. Aku tak mendengar barang. Allah aku. aku. Kalau kita tak ada rahmat dalam hati, kawan. Oh, oh, oh. Oh, Ustaz, saya zina, Ustaz. Oh, saya, saya pasang kuda-kuda. Zina dengan siapa? Eh, jadi nyaruh, mah. Berkeluar sikit-sikit, post-mortem -post dia, mah oh berapa kali Zina oh Masya Allah tangan mana tu masa hari Zina tu hotel tu siapa bayar macam tu dah lah sekarang perempuan tu duduk tangan mana bagi saya jumpa dia boleh tak anda tengok anda tengok Nabi tutup air orang ni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 Tuhan izin kita buat dosa ya, dia, dia tak bagi mata siapa tengok kadang-kadang adalah hari orang tu buat dosa orang kenal tengok dia Tuhan bagi kawan tu rabun dia ke? iya ke? orang ni ke? Desa seokok depan ustaz kebetulan ustaz tak pakai cerimata hari tu nampak macam bagang korma bagus ya, sahabat rupanya desa seokok Allah tentu air dia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 takut ya Allah kal... tak tahulah ikhwan dunia ni kecil dunia ni kecil sangat ikhwan hari kita buat dosa tiba-tiba kita dah bertobat Tuhan nak bagi uji pada kita Pi jumpa pula member yang kita buat dosa sekali dengan dia dan dia pun tak tobat lagi eh dia tengok muka kita dengan lebay dengan sorban eh bila kopi pergi haji dia tanya depan orang bini kita pun tak tahu dulu kita ni kawang tak tahu Allahum dasyat Allahum Al akbar Allahum pakai kopi Allah ni power betul dahsyat saya ingat dulu saya ingat tak dulu kita dah pilih orang Haji Taib dulu Allahumma Allah. <Independ. 50> dia lepas ayat tu berdekat kita kita dengan serban atas kepala dengan jubah bini kita dah tengok kita Haji apa? tak kita kata Haji Harun mahu Haji Harun tak pa kita malu ikhwan. ya ya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 hang buat baiklah kepada orang macam aku buat baik kat hang. Pasal itu salah orang dapat dibetulkan. Dengan rahmah. Dengan rahmah. Maka anak-anak ni dia kata kita kena ada rahmah. Kena ada rahmah. Kadang-kadang satu ustaz dengan satu ustaz pun pandangan tak sama. Macam mana ustaz tu nak betul ustaz ni? Pertama, letak rahmah dulu tengok-tengok youtube oh dia ni silap cakap Sempoi ambil pen kita tulis zang. aku dapat mikrofon yang kenal aku kita bukan betul kita lanyak kita lanyak kawan tu tak payah kita habang nama kawan tu dengar-dengar dia tahu oh han lanyak aku tak apa kawan tu pula tiga hari tiga malam dengar ceramah kita nak cari silap dapat-dapat silap ah tunggu aku dapat mikrofon aku bagi yang parti seorang yang jadi pasal apa ya kawan pasal tak ada rahmah ada rahmah antum imam syafii berjidal dengan orang apa dia berjidal bertengkar kata-kata yang besar imam syafii ungkap majad majadaltu li ahdin illa tamannaitu ayuzhirallahu alhaqa ala lisani tidaklah aku bertengkar dengan satu orang aku berjidal aku berdebat melainkan sentiasa aku mengharapkan Tuhan zahirkan kebenaran di atas lidah dia supaya aku boleh ikut dia. Entu bayang. <laughs> supaya Allah campak benak pada dia, aku nak ikut dia. Kita sebelum pergi debat, kita tulis siap sikit ya Allah. Hang patah kalau ujar dia ya Allah. Hang kepok dia ya Allah. <laughs> Hang bagi dia tak boleh jawab dekat aku ya Allah. Aku nak bagi padan muka dia. <laughs>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 aku peduli apa palsu di sisi yang palsu di sisi aku sahih hey, eh sahabat bukan macam tu Suara so, kita naiklah. yang tu tak apa yang tu nama dia dunia menegakkan iqamatul Hujjah. tapi dah habis dah semua ya khuan rahmah kena ada lah hati kita terutama mendidik anak dalam riwayat lain disebut Nabi tak pernah menyuruh aku untuk sesuatu hal lalu aku tidak melakukannya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 ada satu ketetapan hajat kita akan tercapai tak dengan dia dengan orang lain kita tengok Nabi hajat kita kan apalah hang hang janji dengan ustaz nak belanja dia makan nasi arak dah sekali nasi ada apalah hang arak jangan buat ke ustaz lagu tu doa dia pun makmul hang, tak? Dia doa dia jadi kata mampu ok eh? Kalau itu terjadi kita kata yang ni du'uhu biarkan. Apa dia? Falau quddira kalau memang ada takdir kita untuk makan nasi Arab. Aulau qudhiya ataupun memang ada ketetapan Allah untuk kita berjumpa dengan nasi Arab ayyakun ayyakuna kana. Kalau tak jadi dengan jalan kawan ni, Tuhan agaknya orang lain bawa kita pergi ke Arab tu juga maka jangan celalah dia, biar apilah dia satu raplah, dia di ni ada raplah Nabi betul kan betul kan, lain kali kita janji dengan orang kita tunai, tak boleh tunai habang pada kawan tu Takak takkan pendidikan, celah tak harapan putih tak tak apa, insyaAllah insyaAllah adalah Hang tak belanja nasi Arab pun, Arab betul mana nak tahu satu hari aku tak makan nasi Arab, Allah bagi jodoh aku kahwin dengan Arab, tui jangan <gad: tiongong> main bukan kata nazi <tiongong> rahmah kalau tak ada dalam badan dalam hati kha. tak lebat tak boleh buat. tak lebat dia bukan lakonan kha. dia wujud sungguh-sungguh kita sayang ke orang ni bukan lakonan kha. bukan lakonan ada satu lagu lah lagu kumpulan apa lama lah time saya dulu tak sila saya ke kumpulan mega Siapa penyanyi Mega? Mega. Ha. Dewi Aromuga ka? Bukan Uganglah. Oh, Rahmat. Siapa sebut nama Rahmat? <laughs> Maknanya Daku tidak keseorangan. Panjang lagu dia tapi saya ingat yang bermanfaatlah. Yang tak bermanfaat saya tak ingat. <laughs> yang bermanfaat saya ingat. Sebab dia menunjukkan cinta dan kasih hidup. Apa Rahmat kata dalam lagu Mega dia? Dia kata, andai diberi, andai andai diberi kepadaku emas dan permata, ku pilih senyumanmu. Dengan alelaha? Nah? Saya lagi <laughs> turun tafsir kata saya. rahmat kata, andai diberi kepadaku emas dan permata, ku pilih senyumanmu. Andai ku punya mahligai yang indah, kan ku hadiahkan untukmu. Ha, cukup tak kata tu antum piki ang sat. Yang ini yang eh, kawan, Kalau tak letak kerana sayang, boleh dak mahligai dia nak tukar emas dan permata dengan senyuman kawan tu? Dia tak tahu ke kan, zaman ada GST? 2016 lagi teruk nak main. Ini. Dia tak tahu ke kan, bajet dah dibaca? Tapi dia kata andai diberi padaku emas dan permata ku pilih senyumanmu. Akhwan kalau dia meluat dekat pembantu dia benci, boleh ke dia kata lagu tu? Ni pegirang. <laughs> Andai ku punya mahligai indah kan ku hadiahkan untukmu. Ada cuba bini kita marah-marah nyanyi lagu ni dekat dia. Itu kata mau apa lah abang ni kata kuliah maghrib lah sembilan suku tak berhenti lagi apa lah abang nak makan bagi abang haba ni menyanyi satu lagu hupi <laughs> <laughs> tahu nampak je sembilan suku nampak <laughs> demikianlah ikhwatul iman dalam dunia pendidikan kita mem kita memerlukan rahmah baca kitab biar pendek-pendek tak apa merepek biar banyak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 hari ini dunia bercakap, pendidikan bapa kena ada masa main dengan anak-anak Nabi SAW duduk di kota Mekah, kering kontang ada zam-zam dengan Kaabah hijrah sampai Madinah, banyaknya pokok korma aja tapi Nabi main dengan cucu dia Nabi kata, ibnu Lukak Nabi bagi ke Asa Husin Lukak ni maksudnya selekeh Selekih tu masuk dia apa? Yang bagi mandi empat kali pun dia tiba lemuh rucu lah. Nabi panggil dia. Abu Udarah kata tu, mak dia duduk bagi mandi. Nabi kata bagi mandi apa? Luka' tu. Nabi kita bagi mandi apa? Budak tu. Sekejap lagi berlemuh balik. Nabi panggil Hassan dengan Hussein macam tu. Dia peluk, dia cum. Kepentingan apa? Sahabat tengok, kami buat. Kami buat. Dia Rasulullah. Dia Rasulullah. Satu tokoh besar yang kekah kepala daripada daripada apa nama Badui nama Aqra bin Habis dengan sepuluh anak dia dia kata ya Rasulullah hang dua cucu hancum aku sepuluh anak seorang aku tak pernah hancur paran muka dia pak Aqra bin Habis punya hati kekah lebok lebok bila tengok Nabi cuma Hasan dan Husin bila dengar Nabi kata sepatah pada dia Aqra kalau kau mengharapkan kasih sayang dan kau tak bagi kasih sayang kau tidak akan dapat kasih sayang masyaallah ikhwan <laughs> dunia motivasi tak ada lagi agama telah datang wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan paling takut Allah sebut dalam Quran wamay yabtaghi ghayral islam madina fala yuqbala minhu siapa boleh hidup dan tidak terima agama ni dia pergi cari agama lain aku tak akan terima apa daripada dia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 kewajipan semua hidup wallahu aala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu